Розділ 9. Коли для Джона Кофі настала ніч його прогулянки зеленою милою, в околицях холодної гори не було ані громовиць, ані буревігів. На дворі стояла безхмарна і прохолодна погода, що для тих місцин під кінець осені та ще й у тридцяті було, наскільки мені пригадується, цілком звичним явищем. Мільйони розсипаних небосхилом зірок байдужливо мерехтіли над виснаженими, геть спустошеними полями, де у місячному світлі виблискувала діамантами паморозь, що рясно облямувала навколишні огорожі, і посохлі стебла зібраної ще у липні кукурудзи. Відповідальним виконавцем страти цього разу було призначено Брутоса Гауела. Отож, саме він і мав стати тим, кому доведеться закріплювати металевий шолом на голові засудженого, і коли прийде час давати Вангеєві команди про переведення важеля рубильника у визначенні процедурою положення. А помічником Вангея в електрощитовій був Біл Додж. Пізно ввечері 20 листопада, коли до 12-ї залишалося щось біля 40 хвилин, Дін, Гаррі і я підійшли до дверей єдиної зайнятої камери в блоці, в якій, звісивши ручище зі зчепленими долонями поміж колін, на самому краєчку нар нерухомо сидів Джон Кофі. Комірець його блакитної сорочки притягував до себе погляд невеличкою цяткою, що, вочевидь, залишилося від підливки до м'ясного рулету. А очі, що дивилися на нас крізь грати, випромінювали такий спокій і впевненість, яких ми самі навіть і зблизька не відчували. Мої власні руки були холодними, як лід, а у скронях гупало наче молотом. Одна справа знати, що чоловік начебто і не проти померти. Хоча цілком могло бути і так, що він сказав це, аби просто полегшити нам нашу роботу. А геть інше – усвідомлювати той факт, що ми стратимо його за злочин, вчинений іншим. Згадуючи ж про Гела Мурса, скажу, що в останнє, коли я бачився з ним перед стратою, на годиннику була ще тільки сьома вечора. Мій начальник стояв у себе в кабінеті, безпорадно пораючись із застібками свого пальта. Його обличчя було білим, як крейда, а руки трусилися так, неначе він поставив собі за мету протестувати якість, з якою ті гудзики було пришито. Спостерігаючи за його стражданнями, я ледве себе стримував, щоб не кинутися відчіпляти його безнадійно незграбні, як у малої дитини, пальці, і допомогти нарешті застібнути і текляти пальто. Іронія ж крилася у тому, що коли ми із Джен відвідували Мелінду минулими вихідними, вона мала набагато кращий вигляд, аніж її чоловік у ніч страти Джона кофі. «Я не залишатимуся на страту», – повідомив вже й без того очевидне для мене гел. Там буде кертіс, та й до того ж я впевнений, що завдяки тобі з Гауелом кофі буде у надійних руках. А вже ж, пане начальнику, підтвердив я, зробимо все від нас залежне, а чи не маєте часом якихось новин про персі? Запитуючи це, я певна річ, передусім мав на меті з'ясувати, чи не повернувся він, бува, до здорового глузду, чи не сидить оце в якомусь з кабінетів, жаліючись, бо знакому, наймовірніше, котромусь із лікарів мозкоправів на те, як ми спорядили його у гамівну сорочку, а потім, неначе якогось задрипаного тюряжника, якогось одороблоха, якщо вже висловлюватися мовою персіветмора, ветмора, закинули до ізолятора, замкнувши там самого на декілька годин. А коли вже так трапилося, і Ветмор справді заговорив, то чи вірить хтось його розповідям? Однак з того, що було відомо Гелові, стан Персі залишався без змін. Він і досі не розмовляв, а хто б не намагався встановити з ним бодай якийсь контакт, лише розпачливо розводив згодом руками. У хлопця геть поїхав дах. Ветмора продовжували тримати в лікарні Індіаноли, на психоневрологічному обстеженні, як повідомив мені Гел, ніби й сам тепер дивуючись такому терміну у своєму лексиконі. Але вже найближчим часом, якщо не буде жодних позитивних зрушень у його стані, парубка планують перевести до одного зі спеціалізованих закладів. Упоравшись нарешті з останнім гудзиком свого пальта, Гел повернувся до основної теми нашої розмови. А як наразі тримається кофі? Я кивнув. Гадаю, пане начальнику, що проблем він нам не створюватиме. Гелс, схвально кивнувши у відповідь, почовгав до виходу з кабінету, більше скидаючись на старезного і геть хворого діда, аніж на ту людину-кремінь, яким я його завжди знав. Як може в одній людині поєднуватися так багато добра і стільки ж зла? От скажи мені, Поле, як може чоловік, який зцілив мою любу Мелінду, водночас бути і тим душогубом, що закатував тих двох малеч? Може хоч ти мені це поясниш? Я відповів, що навіть гадки не маю, як таке стало можливим, що шляхи Господні воїсту не незбагненні і добре з поганим уживаються у кожному з нас, що це аж ніяк не наш клопіт перейматися питаннями Божого промислу і так далі у тому ж дусі. І хоча переважна більшість зі сказаного мною була всього лишень заяложеними кліше, що їх свого часу я вдосталь наслухався у церкві Ісуса Спасителя, Господа нашого Всемогутнього, Слухаючи мене, Гел настільки ревно кивав на кожну таку сентенцію, що під сам кінець я навіть перелякався, що він здійме до гори руки і заб'ється в екстазі Однак зрештою, чом би йому і справді не кивати, не І виглядати при цьому екзальтовано також наче й не заборонялося Але я особисто не сумнівався, хай там що, а на обличчі Гела Мурса лежав відбиток глибокого смутку Чоловік перебував у шоці, і саме цим пояснювалася така його поведінка. А те, що цього разу минулося без сліз, могло мати тільки одне пояснення. Вдома на нього чекала дружина, його вірна супутниця по життю, з якою наразі все було гаразд. Завдячуючи старанням Джона Кофі, Мелінда Мур спочувалася не те, що добре, а навіть пречудово. Отож, чоловік, який вже встиг поставити свій підпис під ордером на виконання смертного вироку для чорношкірого гіганта, тепер міг дозволити собі злиняти з роботи, щоб натомість поїхати додому і впасти до рідних жінчиних обіймів. Звісно ж, йому не було потреби дивитися на те, що станеться далі. І в той час, коли самотні й безмовні перецвітанкові години ще тільки-тільки натякатимуть на зародження нового дня, а тіло Джона Кофі поступово холонучи, вже лежатиме на кам'яних плитах підвалу окружної лікарні, Гелмурс спокійнісінько собі спатиме у зручному й теплому подружньому ліжку з жінкою під боком. І ось за все це я його ненавидів, десь у глибині душі, звичайно, та й то, наскільки я себе знав, ненадовго. Але як не крути, то була ненависть, стовідсоткова, щира і вкрай підступна. Згадуючи це, я у супроводі зблідлих і пригнічених Діна згарів увійшов до тюремної казні. «Ну що, Джо, не готовий?» – стиха запитав я. Той повільно кивнув. «Так, пане начальнику, мабуть, готовий». «Що ж, це добре, але перед тим, як ми тебе поведемо, я маю сказати декілька слів. Кажіть усе, що вважаєте за потрібне, начальнику!» і Кофі, як судовий державний виконавець, я виголосив усе те, що вимагалося від мене регламентом, а коли закінчив, Гаррі Тервілігер ступив крок уперед і, ставши поруч зі мною, простягнув велетню свою руку. Поперва, Джон лише здивовано на це витріщався, та потім, ніяково посміхнувшись, обережно потиснув її у відповідь. Дін, ще більш блідий, ніж до цього, теж підійшов до нас, простягаючи руку. «Ти, Джоне, як ніхто інший, заслуговуєш на кращу долю», – Стентон прокашлявся, борючись з раптовою хрипотою. «Мені дуже, дуже шкода». «Зі мною все буде гаразд», – відповів йому зворушений Джон. «Це тільки оця частина є важкою. Проте вже незабаром я почуватимуся вільним». Він почав підводитися з ліжка, і, подарований Меліндою медальйон святого Христофора, вислизнув з-під комірця його сорочки. «Вибач, Джоне, але правила зобов'язують мене забрати його в тебе», – клубок у горлі заважав мені говорити. «Якщо бажаєш, то після, коли все буде позаду, я знову надіну його на тебе, але просто зараз ти маєш його віддати». Ту прикрасу було зроблено із срібла, тож, будучи залишеною на тілі кофі, коли Джек Вангей пустить через нього струм, вона з великою часткою ймовірності виплавилася б йому просто у шкіру. І навіть якщо б сам медальйон при цьому не постраждав, він був би цілком здатним залишити по собі моторошний обвуглений відбиток у тому місці, де метал торкався грудей. Знаю, про що кажу, бо особисто стикався з подібними речами раніше – Протягом своєї служби на Зеленій Милі я багато про що дізнався. Більше, аніж мені б хотілося. Тільки ось збагнув я це тільки тепер. Обережно знявши через голову ланцюжок з медальйоном, Джон поклав їх до моєї простягнутої долоні. Опустивши його єдину коштовність собі до кишені, я, по думки, ще раз пробігся по ключових пунктах інструкції і віддав кофі команду рухатися до виходу з камери, вирішивши не гаяти час на перевірку його макітра. Вона у нього була лисою, як та більярдна куля, і хвилюватися через погану провідність внаслідок ненадійного контакту електрода зі шкірою не було потреби. «А знаєте, панеечкуме, сьогодні по обіді я трішки задрімав, і мені наснився дивний сон. Сон про делового мишенятка». «Справді?» – запитав я, стаючи по його ліву руку. Гарі, який передбачалося, розмістився по правий бік, а Дін став одразу завелетним. Вишикувавшись таким чином, ми рушили зеленою милою у гості до старого іскрунця. І хоча я ще цього не розумів, те конвоювання ув'язненого виявилося останнім у моїй кар'єрі. ж, продовжив кофі. Мені наснилося, що мишеня таки дісталося до того місця, про яке розповідав начальник Гавел, до того мишинаріуму. Увісні там було повним-повнісінько дітлахів, і вони так заразливо хихотіли з його трюків «Бігме!». Від згадки про це Джон і сам був почав сміятися, втім швидко знову посерйознішав. А серед малечі мені привиділися й ті дві білявочки. І уявіть, вони також мало не лускали з усміху. От тоді я підійшов і пригорнув їх до себе. Вже не було видно, щоб з їхнього волоссячка скрапувала крівця, і з ними все було гоже. Ми разом стали дивитися, як пан Брізкотун перекочує свою котушку, і реготали від того аж до сліз. От їй бо мало не понадривали собі пупи. Та невже, апатично протягнув я. Наразі всю мою увагу було зосереджено на єдиній думці – Мені не під силу пройти через усе це жахіття. Марно навіть намагатися, я просто не зможу. Скоріше вибухну плачем, або ж здійму гвалт. І тільки якщо пощастить, серце не витримає смутку, що мене гнітив, і розлетиться на шматці, поклавши кінець стражданням. Тим часом ми вже встигли пройти до мого кабінету. Трохи пороззаравшись навколо, Джон, не запитуючи, що йому слід робити далі, став навколішки. Побачивши таке, Гаррі, що тепер опинився позаду велетня, аж витріщив очі. А з його обличчя, здавалося, відійшла й остання краплина крові, таке воно стало бліде. Я опустився на коліна поряд із Джоном, більше зачудований кумедною зміною ролей. Після у того сонмища засуджених до страту тюряжників, яким мені трапилося допомогти пройти останній відтинок земного шляху, на цей раз підтримки потребував вже я сам. Принаймні, так мені ввижалося тієї миті. «Про що ми будемо молитися, пане начальнику?» – перервав мої роздуми Джон. «Про дарування нам сили», – незамислюючись відповів я, і прикривши очі, розпочав. Господь наш милостивий, зглянься на нас. Підтримай нас у наших починаннях. Прийми на небеса і даруй вічний спокій рабові твоєму, Джонові Кофі. Чиє прізвище тільки звучить як напій, а от пишеться дещо по-іншому. Благаємо тебе, Боже, допоможи нам провести цього чоловіка в останню путь так, як він на те заслуговує, і захисти нас від усіляких прикрощів. Амінь. Відкривши очі, я поглянув на Діна з Гарі. Обидва вони мали вже кращий вигляд і якось наче трішки підбадьорилися. Але сумніваюся, що так на них подіяла моя молитва. Скоріше за все, причина була більш прозаїчнішою. Зайві півхвилини, аби віддихатися. Я почав вже було підводитися, коли Джон міцно вхопив мене за лікоть, пославши мені сором'язливий погляд, в якому проглядалася несмілива надія. «Я оце спом'янув одну молитву, якої мене хтось навчив, коли я сам був іще малям. Принаймні, так мені здається. Можна я її прочитаю?» «Звичайно, Джоне», – відповів за всіх Дін. «Роби так, як вважаєш за потрібне, і можеш не поспішати. У нас ще купа часу!» Негра заплющив очі і зморщив лоба, намагаючись зосередитися. Особисто я очікував почути щось на заразок «зморений, йду я спати», сон змикає оченята, або ж у крайньому випадку покручену версію «отче наш», але помилився. Чути прочитану ним молитву мені не доводилося ані до, ані після тієї ночі, хоча використовувані у ній звороти і той дух, яким вони були сповнені, не здавалися чимось аж занадто вже особливим. Молитовно склавши руки у себе перед закритими очима, Джон Кофі завчено про бубонів. «Боже, дитинка, ласкавий Ісусику, помолися за мене, малого сирітоньку. Дай мені силоньку, будь моїм другом, що мене не покине на суді перед Богом. Амінь». Розплющивши очі, гігант хотів вже підводитися з колін, аж раптом його погляд прикипів до мого обличчя. «Я ж саме був зайнятий тим, що витирав рукавом мокрі очі. Бо поки слухав цю незвичну молитву, мені пригадався Дел. Бідолаха теж під сам кінець забажав прочитати ще одну молитву. «Свята Марія, Матір Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої». «Вибач, Джоне». «Та пусте». Він потиснув мені руку і приязно посміхнувся. А потім варто було лише мені про це подумати, як він допоміг мені звестися на ноги.